Försvarsminister Per Edvin Söld sitter inte bara i sitt ämbetsrum på departementet. Han reser också ut och träffar de svenska beredskapsmännen i fält, tar del av deras problem och han är ganska nöjd. Jag har talat med stockholmare under framryckning, med folk från Blekinge, Västergötland och Göteborg på post. Jag har rastat med ångermanledningar, jag har sett värmlänningar och småledningar slåss om en skogklädd ås. Jag har varit med då pojkarna från söder slätt gått i bivack i snö och mörker. Och alla hade då marscherat och så gått som varit utan sömn i nära två dygn. Jag fann att det var inte något fel varken på fysisk spänst eller gott humör. Jag inbillar mig naturligtvis inte att alla var i samma andliga och kroppsliga kondition. Motsatsen har jag också sett. Men stämningen visar att i det stora hela har ingen skada skett. Det kan nog sägas att dessa soldater fått känna på den största påfrestning som på mycket länge svensk militär utsatts för. Vinter 1941 blir lika sträng som vinter 1940. Och de kompakta vetravarna sätter sin prägel på många städer och samhällen. Och även i år fryser vatten. Ölan blockeras av och utanför bohuskusten lamslår packisen fisket. Under långa perioder är det omöjligt att ta sig till Gotland sjövägen och ända in i april kommer posten med flyg. I januari inbjuds allmänheten till ett nytt försvarslån. Liksom vid förra försvarslånet är målet 500 miljoner kronor. Redan i april är det nya obligationslånet fulltecknat. Ett ammunitionståg på Krydbo järnvikstation exploderar den 19 juli och börjar brinna, liksom ett nattsnälld tåg som också står inne på stationen. 24 personer skadas, sex av dem allvarligt. Explosionen och bränderna våldar stor förödelse inne på stationsområdet och bland den kringliggande bebyggelsen. Tre jagare, Claes Horn, Claes Uggla och Göteborg, exploderar den 17 september och sjunker. 33 personer omkommer och 17 skadas De tre jagarna låg förtöjda vid kaj på Horsfjärden Olyckan anses orsakas orsakats av sabotage När bensintrafiken i stort sett är borta Övergår man till det nya drivmedlet, gengas Som emellertid ses med misstänksamhet Faran är att det nödvändiga råmaterialet tär hårt på naturtillgångarna Dessutom fruktar man förgiftning av gasen men i slutet av november är över 70 000 gengasbilar inregistrerade.